«Ви що, проти традицій?» «Та ні, але я не вмію. Але я не вмію бути страшним. Не вмію чинити зло. Ну, того навчитися легко. Чинити добро, воно набагато важче. Ви тільки спробуйте. Ви ж не пробували?» «От, а кажете...» Вийдіть з печери, скажімо, на прогулянку, забредіть гуляючи на поля, потовчіть збіжя, спопеліть його своїм вогнем, зруйнуйте село, перетворіть його у купу попелу. Зрештою, оголосіть, щоб вам на обід приводили молоду дівчину, як у старі добрі часи. Там усе було ясно. Раз дракон, той трусися всяк та п'ятами кивай якнайдалі. А то що ж виходить? Усе литить шкараберть? Усе з ніг на голову? Та це вже якесь вільнодумство? Єретизм? Від цього йду геть з князями недалеко? Це вам не жарти? Кажу вам, як є. У своєму князівстві єретиків не потерплю. – Е, Та що ви, далебі, – стряв пустельник. – Який з нього єретик? Молоде ще, зелене. Ну, молоде, а собі на умі. Воно, яка голова велика. Є де мислям усіляким розгулятися. Такі голови для держави велика небезпека. Не знати ще, як він вірші пише. Та нічого там такого нема, одмакнувся рукою пустельник. Ось нате самі подивіться. Князь узяв сувій пергаменту і почав читати в голос. Розквітають дивні квіти, Розкривають пилюстини, А метелики стікають по устах, Як сік ожини. Сни дзвіночків голубіють, Зазирають у кишені, А ти сиплеш їм дукати У роззявлені їх жмені. І ковтаєш сон глибокий, Подарований навічно, і вмираєш разом з ними, не питаючись навіщо. День минув, і склали крила всі метелики на зиму. Заховайся й ти в шкаралупку і ридай собі за ними. О, ну чи я не казав? Заховайся у шкарлупку. От він сидить у печері, носа не показує. А це як розуміти? Про дукати. У вас що, дукати є? Та я, щоб організувати лицарів на бій з вами, вже знаєте, скільки витратив. А ви розсипаєте грошима, де бачите. Нема в нього ніяких дукатів, заступився пустельник. Це образ такий. Знаємо ми ці образи. Як гроші дай, так образ. А ну, ще почитаємо. Ти сни колись бачив рожеві і білі, У течії їхній гойдалося тіло. Де зникло все, поринаєш пергамент, Виловлюєш тихі слова на свій лямент, І світ викладаєш о тими словами, в якому ніколи не мав навіть мами. А світ цей жорстокий такий і шалений, суть черви, вочревію і грізь, і грізь щоденна. Мовчи і надійся, що смерть коли-небудь твій слід загубивши пройде попри тебе, Даремні надії умийся сльозою, меча вже занесено над головою. Набридло усім, тої дни не чекати, коли ти посічений будеш конати. Ніхто над тобою тоді не заплаче, умреш проклинаючи долю собачу. Коли дим густий моїх слів з «Ілюзій розтрачених марень затлілих у душу сумну почина проникати, чи можу я квітами доле співати?» «Ось маєте! І це не єретик!» – князь потрусив у повітрі рукопосом.